A fiam nővérének a kutyája megette a házi feladatot. Remélem bele is döglik. A lányom kisötse, aki még csecsemő, lepisírta a lányom fogalmazását, míg reggel a lányom vécézett. A földtünk lakó meghalt a fürdőkádban, és a kifolyt víz teljesen eláztatta Roberta a házi feladatát az asztalunkon. A lányom bátya nagyon begurult, és kivágta a lányom fogalmazását az ablakon. A szél meg sajnos elvitte Staten Island túlsó végébe,